Beraz, e, endaieko aste urdinari buruz, e, hain zuzen ere adinako pertsonaisu zuzendutako asteari buruz hitze egiten jarraituko dugu datosen minututan eta horretarako Xavier Manterola, endaie, e biltzeneko autetxia e, daukago geurean kaixo egunon egunon sui Bueno, e, adinekoen astea edo aste urdina bezala saguna dena eh ba borriaren 630 e, iragango da e, endainan horretarago, aurten ere e, gitarau ba, oparo bat e, antolatua da eh iaz bueno ba bai pandemiak baldintzatuta aurten ekimen eta jarduera e, gehiagorekin egoterago aipatu ba, aurretik goizean pixka bat e, bueno ba azpimarratzea ez eh askotan adineko pertsonei zuzendutako e, bueno, jartuerak, aizialdiak, e, eskaintzak, urriak izaten dira, ez dira, hainbeste. Piskabatzin izango zen e, lenik eta behin, zure ustez horrelako, bueno, azte baten helburua. Elburua, elburua ez da, zaren, ez, aztea izatea, gilago izan berkuda, gara este bat entergenerazionale asaten den bezala, eta oktanako, okten, CZS antolaturik, baina ainiz elkartekin ere laguntzarekin, helburua izan da, ludikoa izatea, kultura eta beste gituetan. Hore ningunan antolatua da haste huli. <hazio> Sango dugu, baita ere, bueno, ba, e, handiako partso nahi, Endaileko populazioan azdinako pertsona eh, asko, eh, bat duela portzantai oso-oso altuan eta beraien bueno, ba, parte hartze aktibo herriko bizian ba, garrantzia bat duela eh, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, haipatu duzun bezala. Egitarra eh, e, guazatzeko, eh, herriko elkarte eta eragile eugari, eh, parte hartu dute ez da. Bai, eta espero dugu dituriko dira zeren, laere horreindik eh, buti atelatzen dira. Uh, Bat dira uh, Centro Batzuk en daian, Lepat edo Denentzat edo Ilungo... Uh, Ondarria. On, on, on, uh, eh, Ondarribiko on, erresidenzia bai. Baina bai, bon, parte hartzen dute, baina ez dakigu, etorriko diren, zenta... etorriko diren uh, lehen bezalago. Zenta uh, eh, zailada pandemiarekin, uh, Biar dira, le pas saniter bai. eta loko gauzekin, baina ala ere, espero dugu, horretarako ere, helburu ez, da, iek biltzean unbait, da, biltzeko besteekin gure artean, aiekin antoradezak egun haste bat, aspaldik egiten den bezalako. Beraz, aipatuko dugu egitaraua, urriaren zeian, azte azken arekin, e, izango dugu lehenengo itzortua, eh? arratzaldeko iruretan, Eh, Bera Xabier, zer izango dugu egitarra ba, guari asiera amateko? Ba, azta azkenean, hainbat lan tegi izanen dira. Hororen guztuko ezkainzak izanen dira. Kirolak, reziklartek elkartearekin, musika, lanetik elkartearekin, belaundiaren, jolaxak aizialdi zentro aurrekin, eta erriko zentroa, eta cinema, ba, endaiako beste buruzko filmaren eman aldia. Asiko gila, iruetan, Arratxaleko iruetan, Belaun Naldiartekoa, izanen dila, Lenik historiotiki bat kontalare batekin, Alen Bitorik, Francesesekin nendela. Talle iolasak, egurezko iolas, jostailuekin, tiki eta udelikoa izialak zentruzik, zentruekin, hor e, bizkuntzetan elebiduna eginen da. Sok kuntzalan tegia, talentuak, joko adezak, Gun, denentzat gizarte zentruak proposatudik eta askari praktekatua hor e, udaleku eta denentzat gizarte zentruak eta adinekoen artean antolatua hor da e, lehenengo goza gero lehen ezagutzen e, saioak gitara izanen da dantza e, osasun ibilbidea ere gauz batzuk originalkala ere, ez moz txirrinda pedalatzea fuiitua emaiten dituzte eta pedalatzean at zeatzen dira joosoak. Eeta ere argindak txirrinda ezaguttzea. Uh -huh. Gero ere izanen da ongi izate lantegiak, zofologia sonouta zonoterapia, stresaren kudeak eta nutrizioa, alzheimer haintzina hartzea, irudi alkoholik ol, hori gurenta uh -huh. Bada ere, margoa lehen erarkusketa bat, kaserre residenzial egoitzeko egoilarek, denentzat gizarte zentrokideak eta senator, esan senator. Zenorial, egoitzanen, e mm. alokatzaileak... Baik partea, hor, handirenak, uh, bon, margo batzuk ikon bai. zuzte eta hori. Hor duan, ere izanen da informazio-sokoa pizkat... Uh, ...explikatzeko zer giten den, hori uh -huh. erian. Uh, gero, iz ere izanen da filma bat... Hori um, da, eh, lehizuarete zinomagelan, baita egingo eh, e hito este. Hori uh, da, Zaskenean, ikusten duzuen bezala, denetarik proposatzen da. Bai. Elburua da, ez beste festar batzuetan bezala, oh, baktartuk lurte, daileak izan bai, da, bai, bai, bai, bai, gazeluzaren aretoan, frontoinan eta argazte luze, egoitza berri eta hor inguruan arratzioneliko bostetatik edutatik markatu bostetia karte. Bai, bai ikusten dugu, ez? Zerrenda luzea dela eta egitarra ba ez dela, egun horretan bakarrik gelditzen e, izan ere, bueno, ba, urriaren e, zazpian ostegunarekin hau da, urrengo egunean, bueno, ba, zinema izango dela protagonista nagusia, ikusten dugu or, filma batzuk e, proiektatuko direla hartzeko E, saspiretatik aurrera, e, eta, bueno, behor, ba, esetasunagoetaren daiko errikoetxeko egunean dituzute, bai. e, noski, e, bukatzeko e, dantzaldi batekin amaituko da egitaraua, hori hurriaren amarrean, igandearekin izango da ez da. Bai, izanen da, uh, gazeloa dantzaldi frantzisexeten da, uh, te dan zan bezalako zerbait, bai. Zaren tzat antolaturik, baina uh, denak parte de saquegun senta e, gogoratuko dugu belaunaldi arteko e, bueno, ba, itzordu bat izate baitare eh helburuarekin egiten dela ...hau da adinekoi zuzenduta asteburdina da baina belaunaldi esperrenya boitaré e, ekimen eta jarduera guzti hoetan ba, parte hartzea e, garrantzitsua da Eh Javier, e, bukatuko dugu, e, gitaroa aipatu dugu, baina idei a, e, a, elkarrizketaren hasieran azpimarratuko, azpimarratu dugun idei horrekin adineko e, pertsonak, e, pertsonen e, parte hartzea endaieko ba herriko bizitzan, eh, bizitza sozial honetan duen garrantzia baitare azpimarratuz, ezta? Bai, hori azpimarratu behar dela eta ni eskatko e, e, e, Elkarte guztiak, zeren parte hartuko dute, e, denen artean bizi dezakegu muen gosoak zarrak, azteak, familia eta horiek. Hortzile da, elbunu nagusia, naztea gure, gure asialia esango nukeak. Bausongi, e, guzti horrekin gelditzen gara xabier esker mila benetan bagurean izategatik, mila esker. Mila esker zuedit, artean.